وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اما بعد. سُورَةُ الْبُنَيْلِ وَسَمَاعِهِ شَهُورٌ يُفْقَدُهُ فِي اللَّهِ فَرَبَّنَا هِيَ لَهَا تِيرًا يَكْسِلُ وَاسْكِرًا. Kita telah berada pada ayat 131 Daripada puluh satu dari surah Taha yaitu firman Allah subhanahu wa taala: اعْمُزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تَمُدْنَا عَيْنِكَ إلَى مَا مَتَعْنَى بِهِ الزَّوَاجَ مِ Mamma <tik> ta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayat ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu khairun wa abqa wa amur ahlakka bis-salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu nurzuqu wal 'aqibatu lit-taqwa sadaqallahu al pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari Mekah sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu Kurnia rahmat lebih baik dan lebih kekal dan perintahkanlah keluarga Muhammad melaksanakan salat dengan sabar dalam mengerjakannya kami tidak minta rezeki kepadamu kamilah yang mewilau rezeki kepadamu dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa Syabdan yang masih tidak ada dikasih was fikran lalu kita telah bincangkan beberapa hadis yang berkaitan tentang bagaimana pengelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kehidupan dunia ni Dunia tidaklah diharam dihalang terus untuk dinikmati tapi dia ambil padanya dengan penuh hikmah Agar tidak melupakan kita kepada Resonasi yang sebenar Kerana Nabi telah mengingatkan kita Kun fi ka sabil. Jadilah kamu kat dunia ni Seperti seorang yang Asing, berdagang Bayangkan tuan-tuan, kita berada di tempat Di sebuah hotel Untuk menjalani kursus Ataupun apa juga yang kita lakukan Sementara waktu berdagang Kita seorang yang asing Pemusafir adakah kita bawa semua keperluan daripada rumah ke situ dapurnya bajunya segala yang ada semua kita bawa tidak tuan, tuan kita akan bawa benda yang paling diperlukan paling minima yang boleh kerana mengelakkan kesukaran dalam perjalanan maka itulah bandingan dunia ambil mana yang kamu rasakan ambil kamu soal peniaga besarkan perniagaan kamu tapi hendaklah kamu ingat jadi kalau dia sebab untuk kamu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kamu lebih faham tentang kehidupan kamu sendiri Itu sebab ada kalangan para sahabat memahaminya Dalam konteks yang berbeza-beza Seorang yang kaya seperti Anas bin Malik Kayalah kamu dengan kekerjaan itu Menyebabkan kamu masuk syurga Allah Kamu menaja ramai orang keliling kamu dengan zakat Dengan bantuan, dengan infak, Dengan peluang pekerjaan yang halal Masya Allah, Abdul Rahman dan Auf Orang yang terkaya di Madinah Masuki syurga terbilang Sepuluh yang awal masuki syurga banding dengan ummah Keseluruhannya, kekayaanmu tidak pernah menghalangmu Untuk masuk syurga, baik saudara Perihasan dunia ni adalah untuk menguji iman seseorang Allah tidak melarang seorang Daripada memiliki perihasan dunia Tapi pandai-pandailah memakainya Jangan lupa bahawa perihasan itu Merupakan ni'mat dan rahmat Allah SWT yang wajib disyukuri Janganlah hati dilekatkan kepada perihasan itu Kerana ia tidak akan bawa kamu ke akhirat Yang bawa kamu ke akhirat Adalah ketakwaan kamu Dan amal suara yang kamu lakukan Alangkah indahnya satu tafsiran yang dikemukakan oleh seorang hakim, seorang bijaksana sedara, memiliki tiga orang sedara Tuhan ada tiga orang sedara sedara yang pertama, amat sedara sayangi amat Tuhan sayangi segala keperluannya dia penuhi bayangkan orang ini, siapakah dia agaknya yang kedua, sedara sangat sayang kepadanya tapi separuh hati apa dia nak, kita penuhilah mana yang mampu Selain daripada itu, kita tidak lagi menuhinya, Separuh hati sayang, sayang, Alhamdulillah sayang tapi ada seorang yang kita buanci dan meluat menengoknya sedara juga, tapi kita meluat melihatnya tiba-tiba dia takdirkan Allah SWT satu ketika kita telahpun pun ditangkap kerana satu tuduhan palsu, maka kita pun telefonlah yang pertama, yang amat kita sayang kita beri kepadanya segala kemewahan apa yang dia nak semua kita penuhi Bayangkan kalau ini merupakan anak kita tiba-tiba dia berkata minta maaf lah, minta maaf Pak pakcik saya ada kerja lain pakcik nak kena tahan polis, itu urusan pakcik lah saya tak boleh nak buat apa-apa Ini pun waktu malam Bayangkan tuan-tuan Orang yang kita sayangi Tiba-tiba berkata begitu kepada kita Yang kedua pula berkata Jadi kata telefon yang kita sayang Tapi tidaklah sehebat yang pertama Sederhana Kita menelefonnya Tolong datang Saya ada urusan penting Saya sedang nak ditangkap Dia kata baik Pakcik baik tuan Baik saya Saya akan datang ke rumah Tapi setakat itulah Kalau bawa ke balai Saya mohon maaf Saya tak boleh nak mengiringi lagi Kerana waktu malam Saya nak tidur Allah kecewanya hati Tapi tak apalah Datanglah Ke rumah Tolonglah bagi Penanganan apa yang mampu Penjelasan dan sebagainya Sokongan untuk saya Moral atau sebagainya Yang ketiga Yang kita meluat Melihatnya itu Kita menelponnya Sedara tolong datang Saya urusan Penting Saya telah tahan Kita meluat Benci badannya Tapi simpan juga no Telefonnya Maka ketiga berkata Baik Tuan saya datang Saya akan ikut kalau dikebalai saya saya akan bertahankan Tuan Tuan masuk luka pun saya Sanggup di luka bersama-sama Tuan-tuan tahu tak tiga saudara kita ni siapa dia Yang pertama yang sangat kita sayang Yang takkan bantu kita adalah harta kita Yang kedua yang kita sayang kepadanya Tapi Dia tetap juga tak boleh membantu kita Melainkan sedikit saja Itulah keluarga kita Dan yang ketiga Yang kita benci tengoknya itu Kita tidak meraihkannya Bagaimana sama sekali kita tak meraihkannya Menolaknya ke tepi tak penting oleh kita Itulah amal salih kita Kalau amal lah salih itu tidak kita lakukan dengan baik Bagaimana dia boleh menahan kita dalam barzakh? kelak Dia lah akan teman kita masuk syurga Dia lah akan teman kita masuk yang lahat seder. Boleh tak dia bantu kalau dia kurus kering Boleh tak dia mempertahankan kita Kalau dia pun tak cukup zat Kerana kita di dunia berkira-kira Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang Allah ingatkan kita Dunia untuk diambil Tapi Perhatikanlah niat kamu Bagaimana menguruskannya Jadi peringatan Allah SWT Ini jadi Menjadi satu pegangan teguh Bagi Nabi Muhammad SAW Bahawa Allah SWT berikan kepadanya Dunia ambillah Saya dapat mungkin Tapi jadikanlah ia Sebab untuk kau masuk syurga Allah Subhanahuwataala. Nabi kita dah bincang Merupakan penaruh dunia Seluruh tanah Arab Telah memasuk di bawah Naungan baginda SAW mengikut aturan peperangan harta rampasan yang kita belajar dalam surat tauba dahulu di medan perang ini yang diperoleh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibagi lima 45 dibagi kepada mujahidin yang pergi perang dan seperlima lagi menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala rasulnya sallallahu alaihi wasallam tegasnya menjadi hak baginda sallallahu alaihi wasallam jadi kesempatan terbuka luas jika baginda ingin perhiasan dunia itu tapi Allah telah memerintahkan kepada nabi agar memandang agar jangan memandang Pandangan pada harta ini Dengan pandangan bernamsu Sebab jiwa manusia Bila telah dipengaruhi oleh benda Sukar baginya untuk melepaskan diri daripadanya Ketika itu Nabi Muhammad SAW Telah pun mengajar kita Dengan sabdu baginda Inna akhwafa ma akhafu alaikum Ma yaktahu Allahulakum min zahlatid dunia Qalu ma zahlatid dunia Ya Rasulullah Qal barakatul ardh Dalam hadis ya, Ibn Abi Hatim Daripada Abi Sa'in Qudri radhiyallahu anhu Waradah Nabi telah bermasabda Sungguhnya ia benda yang paling aku takut sekali Ke atas kamu semua umatku, Bila Allah membukakan untuk kamu Perhiasan dunia. Zahratid, dunia zahratid dunia Allah buka untuk kamu bunga dunia Rasulullah tanya Apa maksud perhiasan bunga dunia tu? Jawapan Rasulullah SAW Iaitu harta yang banyak Yang Allah berikan kepada kamu Jadi Zahratid dunia ni, Zahra bunga yang kemah mekar Tak ada nak sedih menjelaskan bahawa dunia ni maksudnya bunga yang kembang dan kemudian dia akan layu. Ini juga dipilih oleh qatadah dan katanya pandangan ini merupakan pandangan yang amat sesuai kerana perhiasan walaupun nampak hebat sekalipun dia hanya sementara sahaja. Kalau kita ambil bunga letak dalam jamangan tak lama kemudian dia akan layu. Maka itulah kedudukan dunia yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka janganlah engkau tertipu dengannya kalau kita belajar bahasa harap tuan-tuan diambil perkataan tamuddanna wala tamuddanna diambil berkataan madda madda ni dia sebut harfiah merujuk kepada memanjangkan tuan-tuan melihat dengan kamus sebagai okay, contohnya kamus al-Farid itu juga kamus al-Aziz dua kamus yang baik untuk tuan-tuan memahami bahasa Al-Quran al jadi mem memanjangkan di sini maksudnya melontarkan pandangan dengan penerasa kagum rasa cinta jadi dari sini larangan Boleh kita fahami sebagai larangan Untuk menaruh perhatian yang luar biasa Keinginan yang mendalam Rasa ta'jub pada perisahan dunia Yang terutamanya dimiliki oleh orang yang deraga Kepada Allah Subhanahu SWT Kulian lalu kita telah bincang Al-Ata' la ya'ni ikram Wal-man'u la ya'ni ihana Pemberian yang Allah beri kepada setengah golongan Janganlah kamu harapkan ia Menjadi tanda sayang Allah kepadanya Tidak, sebaliknya Allah beri pada Fir'aun kerana Allah taqwa kepada Rasul. Allah beri kepada Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman sabar dan menerima men ujian yang Allah SWT Lalu Nabi Sulaiman telah berkata, "Hada min fa'bil min fa'bilirabi liyabilwani, A'ashkuru am akfur." Kadang-kadang ada setengah orang Ditulis ayat dia ni pada bangunan dia yang besar, Wisma dia yang besar, peringkat dia yang hebat. Hada min fa'bilirabi. Kita biasa lihat kata, -kata ini dekat hotel-hotel di. -hotel dari suci Mekah sebagai contohnya dan Madinah. Ya tuli besar hada min fadli rabbi. Ini merupakan kata-kata Nabi Allah Sulaiman agar diingat pemberian Allah Subhanahu wa taala ni di dunia bukanlah tanda sayang. Ya, kepada orang salih betul tanda sayang tapi dalam masa yang sama dia merupakan ujian juga. Janganlah lalai. Jadikanlah ia sebab untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah gunakan ayat di sini, ma mata'na bihi azwajam minhum azwaj Azwat ni adalah jama' berkataan Zawud Ada yang cuba memahami, menjelaskan maksud di sini adalah keragaman golongan-golongan orang-orang kafir Ataupun pasangan-pasangan lelaki dan perempuan yang mereka miliki Baik dalam ketika kata kerana kecantikan, ketampanan ataupun kerana kehebatan rumah tangga mereka Jadi merujuk kepada dua-dua sekali dengan pakaiannya Dihebahkan pula Berapa nilai harga Gelangnya Berapa nilai harga Kasutnya Pada makan malam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Buang masa Rasulullah Baca ni Kan baik Kalau baca Al-Quran Karim Bila baca Perkembangan arti sati Antarabangsa ni Mereka takkan bagi syafaat kepada kita Tuan-tuan Quran yang akan Beri syafaat kepada kita Buang masa Baca benda-benda Dongeng Benda-benda Yang tak memanfaat ni Tuan-tuan Ingat, ke akhirat Allah SWT akan tanya Kesihatan yang Allah beri pada kita Kesempatan yang ada Di mana habiskan Habis, baca cita-cita seperti itu Kita baca pun kita terperdaya Tuan-tuan yang diberhati Dan dikasih Allah sekalian Memanglah, apapun terhaka ni Boleh jadi, memiliki hiasan dunia Kenikmatan yang amat menggiurkan Jadi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diingatkan oleh pesanan kepada Nabi Muhammad SAW ini Jangan sekali-kali Engkau mengarahkan ke rumah Dengan penuh rasa Pertarik Rasa kagum rasa takjub. Tidak macam-macam kurnia Allah Subhanahuwataala kepada mereka. Sunannya pemberian tersebut hanyalah merupakan bunga kehidupan dunia sementara yang sementara dia akan layu, dia akan punah, dia akan sirna, ani bahasa Basque yang orang Sastra gunakan. Jadi Allah memiliki kurnia yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada kamu. Dan ketahuilah kurnia Allah SWT itu bagi mereka yang taat di dunia juga akhirat ni. Lebih baik, lebih kekal daripada pandangan kamu Penelayan kamu terhadap kurniaan kepada orang-orang yang itu Kata Rabbik dalam ini Warizku Rabbik Berzeki daripada Tuhanmu Mengisyaratkan bahawa apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT itu benar-benar baik Impact baik bagi orang yang menerima Jadi sebenarnya apa pun yang diperlukan oleh Rasulullah Merupakan kurnia yang bersumberkan daripada Allah SWT tapi kalaulah ia diperoleh dengan sumber yang haram Pastilah ia akan memberikan kesan yang buruk Dalam kehidupan di dunia Dan lebih malang lagi Kalau berkeadaan seperti itu Di akhirat tuan-tuan yang -tuan dimulakan Allah sekalian Jadi inilah yang harus kita faham Yang sepatutnya kita faham Daripada ayat peringatan untuk Nabi Muhammad SAW ni bukan Secara spesifik infernali semata-mata Tapi penting lagi kepada orang macam kita ni Untuk faham bahawa kerana Allah SWT ni Lebih besar Janganlah kamu terkejut Melihat apa yang Allah berikan itu Kamu pun kagum Kamu pun cuba nak Dapat apa yang ada pada mereka Mereka mendapat daripada mana pun Membujur lalu melintang Sapu Semua benda yang Asalkan ada fulus Semuanya lulus Kamu tidak boleh seperti itu Kamu harus faham Katakanlah Ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Akhirat besok Terseki yang Halal itu dihisap yang haram itu akan diazab Takut tak tuan-tuan dengar ayat ini. Yang halal itu dihisap Yang haram itu akan menyebabkan diazab Pembinaan Allah hati dan dikasihan Kemudian datang ayat di sini Allah gambarkan Wa'amur ahlaka bisalati Was tabir alaiha La nasaluka rizqan nahnu narzukuk Wal'atibatu li taqwa Salam kita kita tafsir bagi contohnya tafsir Ibn Abi Hatim riwayat Tabari tafsir Ibn Kathir meriwayatkannya daripada Zaid bin Aslam daripada bapanya yang bernama Asam itu beliau berkata saya dan Yarfa bermalam di rumah Umar Khattab radhiyallahu anhu kerana Umar ini memiliki waktu khusus bangun pada waktu malam untuk salat antali dia tidak bangun kerana kami menginap di rumahnya pada malam itu Maka kami pun berkata kalau dia tidak bangun pada malam ini sebagaimana biasanya maka kami apa yang perlu kami buat. Tontonan dimulakan sekali nanti kita sambung sekali ini dalam kuliah kenatang tentang apakah disaksikan oleh mereka berdua terhadap perilaku Amal Khattab radhiyallahu anhu berkaitan dengan ayat ini kepahamannya kepada ayat ini kita faham Quran untuk amalan diri kita tuan-tuan bukan kita sebut bercerita kepada orang lain aku la orang paling alim pada tafsir aku la paling alim kepada ayat Quran kita sendiri jadi macam Tukang repair kereta Mekanik kereta Kereta kita layak Disumbat di Dicampakkan ke lombong Kita jadi seorang Tukang rumah Rumah kita macam ruang ayam Kita sewok Meripay rumah orang lain Jangan jadi seperti itu Tuan-tuan Baca Quran ni Untuk mengamalkannya Macam saya nak Kata Radiyallahu anhu Baca dan bekas Hati Bertindak Dengan plan of action Untuk diri sendiri Dan keluarga Untuk mendapat Reza Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita akan lihat Kali ini Dan kuliah akan datang Allahuakbar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu bikum Wa